kumana. Na matumaini yangu ni kwamba waendelea vema andu kumusikiliza juu aligio isanganilo pale pote ulipo karibu kuhisikiliza tarifa yabari katika ruwagi swahili leo ikiwa ni tale 9 disemba mwaka rufumbili shirini kabisa na muktasari waki balaza la kuchunguza vzombo vzahabari nchini burundi senise kwa fupi linatolea wito vzombo vzahabari vinafzoendesha kazi kupitia mitandao ya kijami kuzingatia wajibu waki, wakikilia manani kanuni na vigezo vzahataruma ya upashaji habari na laia wanaendesha kazi za kila siku kwenye barabara ilio batizo inesko inapatikana mutani ya kabiga jijini hapa bujumbura wanatiwa hofu na maaji machafu yenye inye mchanganyiko na kinyesi ya na uzaga, barabara ni humo wakiwataka wa usika kwa jibi Kairi hili tatizo hilo litaftie jawabu Na tale kumi mwezi huu disemba inchi ya burundi Tamba tana na inchi za kima taifa Kwa lengo la, kwa lengo la madimishu ya mnyaka isabili na mbili Inamarizika kukianzishu wa siku maalumu ya kusherekea haki za binadamu Na ugenini tutamulikia inchini DRC ambapo Mufutano mukari katia wafasi wa chisekedi na kabira Katika bunge la kitaifa waendelea kulipotiwa na inchini marekani kutawajuza yale ambayo Joe Biden aliahidi chanjo 100 katika siku 100 za kwanza katika muhula wake kwa kukabiliana na mlipuko wa virusi za janga la corona Kuna hayo kunayo bilashakana mengineyo kwa mengi zaidi jiungana na mihadi tamati upande wa upili na unganishwa nao na alforces kubwa na karibuni leo isanganiro ni kiboko yao Habari kamili tufungue taarifa ya habari katika ukurasa wa mawasiliano Baraza la kuchunguza vizombo vizahabari nchini Burundi Sensei kwa ufupi wa kifalasa, linatolea wito vizombo vizahabari vinafzoendesha kazi kupitia mitandao ya kijami kuzingatia wajibu waki, wakitiria manane kan, kan, kan, kanuni na vigezo vizahataluma ya upashaji habari. Hayo ya mbainiwa ijumatano na muenye wa baraza Sensei katika mkutano alioendesha na viongozi wa vizombo vinafzo peperusha rasumi kupitia mfumo wa mitandao ya kijami. Nesutori kwa humukunzi hamipata na fasi ya kuhimiza vio, viongozi hao ili wawajibike vili vyo kwa kutangaza habali za kuendeleza taifa la Burundi na wanainchi. Tumusikilize katika rwa kiswahili anatafsiriwa na moize misagu. Vimbo vya habari ambavyo vinatumia mitandao wa kijamii Havikupewa nafasi ya kutosha hadipale ambapo katika sheria inahusu upwasaji habari Vilitengwa upande wavyo na kutopewa nafasi kama radio, television au magazeti Kingine ni kuwa tulikuta kuna wana habari wanafanya kazi kwenye mitandao hii wa kijamii Ambao hawatambuliki na baraza la ukagwezi wa vimbo vya habari CMC na kukuta hawana hata kibali cha wandishi wa habari kutokana na kuwa hawatambuliki katika baraza CNC. Kingine tuligundua ni kwamba hao wanafanya kazi bila roksa unakuta wanachangana na wale ambao wanatambulika kishiria. Mkutano huu ni fursa kwa hao ambao bado kujisajilisha au kujitambulisha katika baraza CNC kujitambulisha na bada kuweza kujisajilisha. Pia katika mkutano huu tutatathmini jinsi wanahabari wa mitandaoni unaweza kuchangia gia katikama endelevo wa wananchi ni fursa pia ya kuwaomba wanahabari ambao wanafanya kazi kwenye mtandao ya kijamii kutoa mchango wao katika mradi wa serikali wa maendeleo PND namna unavyoweza kutekelezwa alikuwa kisikika ni mwenyekiti kiti wa baraza la kuchunguza zombo vya abani nchini burundi sence ambaye alikuwa na tafsiri natafusiliwa katika rwa kiswahili na Moses simisagu katika ukurasa wakijami laia wanaoendesha kazi za kila siku kwenye barabara ilio batizo inesiko inaopatikana mutani ya kabiga jijini hapa bujumbula wanatiwa hofu na maji machafu yenye mchanganyiko na kinyesi ya naozaga balabara ni humo laia wakazi wa mutawa ya kabiga waliozungumuza na kitu Hiki cha radio isanganiro, wame tufamisha kwamba chanzo cha hali hiyo ni bomba la kusafirisha maji machafu kutoka chuki kucha burundi, bweni la ligiro kumbwa na changamoto. Lai hao watole ya wito wahusika ili wawajibike kwa kutafutia suluhisho tatizo hilo kabla hawajakumbwa na maradi ya naosababisha na ukosefu wa usafi. Mengi zaidi na ripoti yake Omer Nduwayo a ya maji pia na watu hawa yanamwagika kutoka kwenye bomba lililopasuka kwenye mfereji uliojengwa kando ya barabara la mawe maarufu Avenue de l'UNESCO upande wa kulia kuelekea mtaa Nyakabiga karibu ya nyumba za raia, ya majengo ya chuo Burundi. Waraa hawa tunaokuta mahali pa waeleza kwa Zani kuwa bomba hilo lilopasuka linasukuma maji na uchafu wa wabiyoni kutoka chukiku. Mwaja wao anayewuza duka la bidha ndogondogo anaeleza kuanza kuendesha shuguli zake mahala hapo wikitatu zilizopita ila kwamba ingawa bomba hilo lilikuwa na mpasuko kulikuwa hakumuagiki maji. Anabaini kuwa maji ya meanza kutokea siku chache zilizopita. Hata hivyo, baadhi ya raya hao, waleohojiana na kito hiki cha matangazo wanabaini Tukio hilo kujitokeza kuna takriba wiki moja na kwamba kando ya bomba hilo kulikuwa majani makavu ambayo yalikuwa ya kizuia maji ya siteremuke. Kwa mujibu wao, majani hayo yalitolewa ili kuruhusu maji ya pite, wanawataka wahusika kuwahi kutengeneza bomba hilo ama kulirudishia bomba jingine ili kuharakia kukinga maafa Yanaosababishwa na usafi mudogo kama wanavyobaini baini raya hao kuna wiki moja ama wiki nanusu maji hayo ya kwenye mferegi huyo. Shukurani ome nduwayo kwa ripoti hiyo Kama nilizo kuelezea katika ukurasa wa haki za binadamu Talekumi mwezi huu disemba inchi ya burundi Itambatana na mataifa mengine ulimuenguni Kwa kusherekea madimisho ya meaka 72 Inaumarizika kukianzisho lasumi Siku malum ya kusherekea haki za binadamu Katika tangazo lireotolewa jumatano hii Na wizara ya haki za binadamu Mushikamano ustawi wa jamina jisia Imelde sabushimike wiz, waziri wa wizara hiyo Hamefamisha kwamba siku hiyo itakuwa malum kwa taf, kutafmini na Ya virizyo, haki zabinadam binadamu inchini hapa Burundi Badha mapumuziko madogo tutangazia ukumikwani Ambapo tutanzia katika ukurasa wa usalama Isanganiro. Kwa pande wa majira ikiwa ni saa saba na dakika ishili na tisa, ikiwa ni nane na ishili na tisa sayafrika mashariki, ni kukumbushe kwa amba hii unateka sikio ni Idag swahili ya Redo Isanganilo, ambayo inasikika jijini bujumbura na viunga vzake kupitia masafa ya femalina tisa nukta saba, na huko mikowani tunasikika moja kwa moja kupitia mia na moja. ugenini, ni kupitia tovuti yetu ambayo ni W3 nukta Isanganilo nukta ORG. Buwana anayetambulika kwa jina la Merikioru habu ni mwenye omli wa miaka 60 mkazi wa kijiji cha Gasenyi tarafa la Kiganda mukoani Kilimanjaro amefariki dunia usiku wa kwa leo baada ya kuendeshwi baada ya la bomu la mkononi duru kutoka kamishna ya polisi tawala mkoa wa Chibitoke sareza kwamba kisa hicho kilijitokeza majira ya saa usiku ambapo raia waliposikia mlipuko mulip, wa gruneti ambao ulishudiwa kwenye shule la pili la Mbui walielekeza moja kwa moja eneo la tukio na kukundua kwamba muafrika wa kisa hicho alikuwa ni kwenye shule hilo kiongozi wa tarafa la Buganda anaeleza kuwa chanzo cha maalamu kumariziwa maisha labda ni kutokana na shutuma za uchawi pafiri ha, hakizimana anaereza kuwa uchunguzi hakika umesha anzisha hili walioendesha mawaji hao watambulike aida bada ya, ku, ya kulipotiwa tukio hilo kiongozi huo amendesha mkutano wa darula uliokuwa na madumuni ya kutuliza nyoyo laia hili wa CJ wakalipiza kisasi na tunaposaria katika ukurasa huo wa sekta usamari Salama tutoke uko mkuwani chibitoke. Tujerekezi moja kwa moja mkuwani muramza. Mutoto mmoja amefariki dunia usiku wakwa mkia leo bada ya kufurumishi gruneti mahala ambapo alikuwa kichambua mahala kwe. Mukasa huo umelipotiwa wilayani ndengo kijiji chaburenza tarafa la kiganda mukwani muramza. Dulu kutoka kwa kiongozi wa tarafa la kiganda zaereza kwamba baba wa mutoto huo malehemu amekamatwa na tasisi za usalama kwa lengo la kuendesha uchunguzi kutokana na jisi baba huo. Uo alikuwa kimiliki silaha kinyume na sheria wakati ambapo Wapiganaji wote wa staffu Walilejesha silaha kwa hialiao Buwana wame ndi kugayo ana, ana watadarisha Pia watu wote ambao Wanamiliki silaha kinyume na sheria Kuwa watakapo patikana na atia Watadhibiwa kuringana na sheria Na abari hii ni kwa mjibu Walipota wetu katika mkua Mkua ya kati Arti Kavabushi Na tutoki uko mkua ni Muramza tujelekeze moja Kwa moja uko mkwani, mkwani ngozi ambapo wamiliki wa virabu za pombe na mikahawa ya chakula mkwani ngozi ambao walipigwa marufuku ya kuendesha kazi. Kutokana na hali ya ukosefu wa usafi uliokua ukiripotiwa mahala wanapoendesha kazi wanaralamika. Kutokana na jisi hawajaluhusishiwa hawa kutokana kuanzisha kazi wakati ambapo wamesha timiza matakwa yote walioombwa na viongozi tawala Duru kutoka kwa afisa anajihusisha na maswala ya usafi mkwani ngozi zaeleza kuwa tumemalum ilibuniwa ambayo itakuwa na majukumu ya kuchunguza walio timiza vigezo. Dezirenda isaba anaeleza kuwa tumehio itawaruhusu kuendeleza kazi wamiliki wa virabu na mikahawa wachakula watakao timiza vigezo ya usafi habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka Mkwani Ngozi hapa studio inasomwa na Lomiwarde Niyabivuze katika operesheni inayofanywa na viongozi tawala tangu hivi karibuni asilimia takriban 70 ya migahawa na vilabu vya kiwango cha chini vilifungwa kufuatia usafi mdogo wa mazingira vyombo na mavazi kwa baadhi ya kazi. hata hivyo wengi wao nasema kuwa tayari wa metengeneza maeneo ya kazi kwa kuzingatia masharti na maelekezo waliopewa Mousika Usafi Mkoa ni Ngozi analea kwamba Katibu Tarafa Ngozi ameunda tume ya watu watano kutoka sekta tofauti ikiwa ni pamoja na sekta ya afya Usafi, polisi ya kukinga majanga na utawala husika na shughuli hiyo. Denzelenda Isaba anaomba wale waheshimiwa maelekezo kuwasilisha maombi ya kufunguliwa kwa tume hiyo watakao taambulika kutimiza vigezo watafunguliwa. Mwana na Isaba anaafahamisha tena kuwa kuna wahudumu wa jamii 36 na viongozi wa mitaa waliopewa mafunzo ambao wanakagua migahawa, vilabu na hoteli kwa ajili ya kuimarisha usafi mjini Ngozi. Habari zakima taifa na mtu itimishe tarifa ya bari kwa kuangazia ugenini nchini DRC wabunge wanamunga mukono raisi Felix Chisekedi na wengine gutoka upinzani wanataka kuangushwa ofisi ya bunge ambayo kufikia sasa inavibitiwa na kambi ya kabira makabiliano makari ya meripotiwa kati ya kambi mbili katika makao ya bunge na mufutano ulione kana kupungua jumaine jioni kwa siku ya pili mufururizo na nchini marekani, raisi muteule wa marekani Joe Biden, ametangaza timu yake, itaka usika na makabiliano dhidi ya la COVID-19, ikiwa ni pamoja na waziri wake mupia Afya Javye Bachela na muende shashiria kwa sasa katika California, bada ya, kupia, bada ya kuapisha kuwa lasumi raisi wa marekani Joe Biden, ametangaza kwamba amejipa kampeni ya siku mia ili akomeshe virusi hizo za corona, na ni Hati hapa nugu mpenzi musikilizaji wa radio isanganilo sinabudia kutamatisha talifa hii katika luha ya kiswahili. shukrani zangu za aladati zikufikiewe musikilizaji ambaye umejiunga na mitangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia rubani wa mitambo alfose kubigi maana alieni wezesha ili sauti yangu sikuwa amebali kufikie palipote ulipo ni kwa geni ni kikotakia kila laheri Tukutane hapo saa kuminamoja kuna hapo majariwa.